Și totuși iubirea mea. de știi cât sufăr. Și totuși iubirea mea neîmplinită, pe cât de neașteptată, pe atât de năprasnică. E un mic fac divers. Neobservat nici de îngerii tipografi la cartea vieții. Ea au înainte vedere și știu că totul e trecător, așa cum totul se naște din nou. Și totuși eram înțeleapta care pleda pentru dragoste. Și acum mă simt alungindu-mă ca un fir care se deșiră pierzându-se în neant. Cea pe care o vezi nu sunt eu, e doar un contur care imită gesturile, pe care nu le recunosc când privesc înapoi. Și când te gândești că eram atât de minunați amândoi, de la ce trambulină să sar, când mă adulmecă gândul tâlhar?